а дідо часом жартувати не любив, спитав Петро Васильович, витираючи з чола під. Но, що ти таке кажеш? Дідо мені стільки про те оповідав, прецінь не один раз, двісті, триста разів. Дідо з ти мав такі гризоти. Властиво, через те так скоро переїхав на тамтий світ. Нічого собі скоро, на дев'яносто четвертому році. Но, то що? Прецінь, він був міцний, як цей дуб, то такий рід, його прадід пережив сто дев'ять років. Ну, ти ж сама бачиш, копаємо, копаємо, ще трохи до Америки докопаємось, а нема нічого. Найбільше чогось нервував приятель габки, містер Фішер. Сам він не копав, але бігав навколо ями, зазирав і що раз у раз джерготав чи то габці, чи то Олексіенку. «Скажи, братіць, а під час війни сюди не втрапив якийсь наряд чи бомба?» – спитала габка. «Здається, ні. Я про це знав. Хоча мене самого тут тоді не було, мене у Німеччину вивезли разом з молоддю села, як і тебе. А матір, сестру, тітку, німці...» Петро Васильович тяжко зітхнув. «За зв'язок з партизанами...» Батько після того замовк. Чорно мовчав півроку. Майже не спав. Він, як визволили гарбузяни, після важкого поранення приїхав додому, на поправку. А як рани загоїлись, знову на фронт упросився. Не хотіли брати, а він... І не вернувся. Лежить десь під Берліном. «Ой, дивіться, дивіться!» Почувся раптом з ями схвильований голос Павлентія Кандиби. Всі обернулися до нього. Павлентій Кандиба, кинувши заступ, щось відчайдушно тер об штани. Плював на руку і знову тер. «Що? Що таке? Що?» Павлентій розкрив долоню. На чорній від землі долоні щось жовто блиснуло. Не встиг ніхто отямитися, як містер Фішер з несподіваною спритністю для його опасистої статури Скочив у яму і схопив з долоні те, що там лежало. «Вау! Голд! Голд!» – загукав він. «Десятка золота! Царської чеканки!» – вирвалося з Катерини Семенівни. Містер Фішер всім показував золоту монету, але з рук не випускав. «Ти диви! Справді! Ха! А я вже думав, що жарти!» «Значить, є такий скарб!» Копайте, копайте. З новою енергією взялись за пошуки. Та минула година, друга. Сонце давно зайшло, стемніло. Копали вже навпомацьки. Досить. Відкладемо до ранку. Бо так потемки замість того, щоб знайти, ще засиплимо. Вилазьте. Павлентію. Петро Васильович виліз сам, допоміг сусідові.